y parro ratza baitatzen genuen bezala alkartasun eguna ospatuko dugu Igandean eusko Kartasuna. Alkartasuna mugaz gaindik lelopean izango da. Aurten Hendaian hementsa izango da hitzordua. Honeta hitz egiteko telefonoren ba, beste muturrean Lorena Lopez Lakaile Euskal Kartasunako naziarteko ba arduraduna dugu. Kaixo egunon. Kaixo egunon guztioi. Bueno, ba samardugu aurten alkartasun eguna Hendaian ospatuko duzuela. E... bueno, hain zuzen ere, ba, igande hontan, ez da? Piskabat, e, zer azpin zenuke, ba, igande hontako ekitaldiaren inguruan? Ba, e, egun gogorak ikusita, konturatzen gara, ba, e, eusko alkartasunako mesuak, ba, ba urkotasun osoan du. Eta, bueno, e... Gure mesua, lau zutabetan, eh, amierritzen da, eh, lena independentzia eta ikusten da, zerretatzen da, eh, bai Katalunian, bai Eskozian, gaur bertan eh, duela urte bete erreferendu ma, zuten Eskozian, eta naiz eta baldu, eh, gaur egun eh, erripekatzuko eh, balukete, ba, ba daingituko dute, bai, E, beraz, eh independentzaren alde sentitzen dut e, gora nisa e, doa. Eta gero, eh bigarren oinarria da e, justitza justizia soziala. Da soziala, pa, e, ere bai. Eh bizi dugun ideia beste eredu behar beharrezkoa behar dela e, ere bai ikusten da. Irugarrena da demokrazia, Gizir, gizarte e, eskubideak guztiak e, denontzat, eta, bueno, menire e, bain, naiz, eta Espaina oso e, jarrera berdina a, a, jarraitu, guk ba, e, beti berrikatuko dugu, e, ba, era batiltzuan lortuko dugula aurrera egitea. Eta, eta gero murrengoa eh, azken eta azkena da e, ba, beste era egiteko politika eta betigainik e, guri izan txenon izan da e, geitea eta biltzea hasi ginen lortu arte akordiorekin eskerabertsakiko kideekin eta bueno orain emaitzak ikusten dira e, e, eh egoaldean EH bildu on daukagu eta iparraldean EH baino eta uste dugu hau da bidea e, ba gure e, Euskal Herria eraikitzeko Neuntako ekitaldiaren sebarredu baitaren artetik hartetik e, bueno, ordezkaritza ezberdinak, e, parte hartuko dutela, Korsika, Eskosia eta Kataluniatik ez da? Bai, e, bueno, askatuko dugu sakti herri aldeko akideekin, nugarra ingitzean el-elopean, etxan bezala, baina, gero, bai, peinitzuatik, ditoriko dira, Galiziatik, Asturiatik, Garazanetik, Katalunia, Balearen eta Balintziatik. Eta, en eh, enero o cantotix eh, bueno cantotix bai cantotix hebrejaniatik eh corsigati Eta kabiliatik, aurte en, en exilioen dauen presidentia, kabilako presidentia, gurekin izango da, eta ba, da erakuzteiko gure elkartasuna internazionala, bai? Gaur egun kabilian oso egora latzan daude, e, ba, argelia politika kolonizazioa bueno, kolonizazio gutza, editen du onberaiekin, kabilako kidekin, Eta, bueno, bai, atxenoketak eta ilketak, eta horreza ba, gure elkartasuna adriazteko, pues, gombidatu dute etorre, eta etorreko dira bai uh -huh. Bosongi Lorena, eh, gogoratuko dugu, igande honetan, goizuko amaiketan abiatuko dela ekitarra guan. Ekitaldi uh -huh. politikoa, bueno, ama bitan izango da ezta? Bai, ama ditan, eta azten zaitz enbargatu, e, esatea, aliko, a, alioz ditugogopen e, presidenteak duritein izango da, euskal kertazuna izan zen e, e, bestea, esatu nazio, gabeko nazioekin e, e, sortzaile bat, e, uh -huh. a, alioz ditugogopen e, sortxalie bat, eta presidentea etorriko da, gaur egun berroi eta zazki. E, e, ezretu gareko nazioak gaude, garruan, eta, bai, uste dut polita izango da, amaietan egiten politikoa, baina bero trekipoteo, eta uh -huh. erritiroela, eta bero pues, bazkaia guztiekin. Bueno, guzti pues, eh, gero, guzti gero, lazetazun osoz, bai, eratuzteko, uh -huh. pues, baina menn gaude, eta jarraituko dugu lanean beste alderdiekin eta beste mugimenduekin. Uh -huh ken mila heen gureang satagatik gaurkoan? Uh, Sui, ezker asko eta ondo izan.